batean, e, e, Mendiko Etxe batean bi anaiarre bat bizi ziren eta oso pobreak ziren eta beti eh pues, la pico batean hautza bildu eta e, hautza saldu. Eta eh beti eh zera maten eh la picoan e, alde bat, e, batetik eta alde bestera. Eta eh bueno, bain e, basoan eh gizon sar zar, zar eh e, topo egin zuten eta, e, eta bueno e, gizon honek e, eskuan eh eskopeta bat e, zeraman eta bere ondoan eh handiak eh zeuden den. eta motila oso harrituta geratu zen Eta gizon honek esan zion, eh ba e, eskopeta hau eta eh txakur horiek, nik ez eh dituz geiago Gehiago, gehiago. bai, geiago ber, geiago, geiegi. Geiago ber. Eh e, Eta orduan eh e, txakurrarekin eta eskopetarekin e, bere e, eh seurebizimodu seurebizimodu su de, seure Se, seure suek? bueno bere vi. su, su vai, seu, de vosotrek de, de Suek Eure. no baina Suek suen suen suen, suen bizimodu eh bai suen bizimodua eh aldatualko eta gero iztik e, mutilak e, egunero e, mendira joan zen e, e, iztatzera eta e, e, an, e, neska e, txean bakarrik e, zegoen e, ogeratu zen e, etxeko lanak egiten. Eta bein e, deaurua joan zen e, e, e, etxe hartarat. Eta bueno, esa eh Sion eh Neskari eh dar dar dar eh areza eh areza zu eh eskoineko eh ar txiki, ar txiki da, bai. Eta eh Neska esa esa Sion eh ba, Bai. Artxasu. Aitzar, bai. Eta e, neska esan zion ke ba, e, ez eitz. Eta deabroa berriro esan zion. Eh ba eh e, emango ez badidasu eh artz e, art, e, art, e, atea bota hartu barrura eta e, eta zu eh jan egingo zaitut. Eta neska, e, e, eta neska beldurrez eta neska beldurrez h ats zion e, de abruari eh eta e, de abrua eh eta sinbelta eh em itzulision h e, ekin keju bat ere adieratsi. E, e, e, e, e, e. Eta bueno, eh hori e, e, bueno, eta berriro esan zion e, Deabrua eh biar eh ere etorriko naiz eta e, bueno, eh es e, inoiz no, e, ignori es eh eh, a ver, ignori es ez ezan Cebestela ya e, tengo Eta orduan, eh, bueno, e, e, urrengo gunean ere berdinia eh pasatu eh e, eta bueno, eh e, lau egun pasa, e, pasa zen, baina e, de abrua eh e, askatu zion e, e, atxamar desberdinak eta ja e, e, neska oso tristez e, zegoen eta berea, e, bere arreba e, bere arreba bai e, galdetu zien zer pasatzen eh beren bai beren neba bai zer pasatzen eh eh e, zer pasatzen zen e, Sí, se pasatse Baina bera esan zion, ba, ez ez. eta ja eh e, egunean ja e, dena kontatu e, zion e, bere, neba, e, bere nebari eta e, erabaki zuen etxean eh Deabruaren zain eh eta eh pues eh de Abroa eh eh Joan Sendetxera eta Berdín izan izan eh sido ten. Sí, sí. De Abroa, esien. Bai. Eta bueno, izan sido tarda tarda eh Ema, e, ar, oza, eman ezazu e, e, ar, e, o bueno, eskuineko 5garren, no, e, bai, atz. At. Eta neskasen sion, ba, ez ez. Eta orduan e, Deabrua eh atea bota eta barrura sartu zen eta eh bi e, koska egin zuten e, Deabrua eta txik, txikia geratu zen. Eta bueno, eta eh eta eh, anai arrebak, erabaki zuten tokia eh alde eh alde eta eh mendira joan, joan ziren. Eta eh, bueno, eh, men, eh, eta ja mendian eh, pues eh, Palazio edo Jauregi, jauregi ikusi e, ikusi zuten eta bueno, eh era Joan ziren. Eta e, eta bueno, eh e, e, no, erregearen semea eh neska ikusi eh e, neska ikusi zu e, ai zuenean eh, pues asko, gustatzen, eh, zi, eh, zi, asko gustatzen zitzaion, eta nezkari ere asko gustatzen hitzaion eh printxipea. orduan eh erabaki zuten eh, eskon, eh, eskontzea bai eskoncha eta bueno eh eskondueta gero ezteian eta gero eh mutilaz, bere txakurrarekin Joan ziren eh, Joan Siren mendira E, baina eh mendi urr ur, mendi urr ur, ur. e, ur, bai, baina mendi urr eta bueno e, mendi e, hartan izan e, zen eh erezuge bat e, zegoen eta erez eh ere baina ez ere dosain erezuge eh erezugea eh buru euskan eta e, e, bueno e, e, no jaten da e, a, zulo batean bizi zen eta e, beti e, egunean e, pertsona bat e, e, jaten zuen eta ez eh e, berak ez aurkitzen eh basen basen ba ba zuen ba eh pertsona bat jateko eh errira joantzen eta bueno pues ahí eh, pues ya eh, desastre. Bai. Bai. Bai. Eta bueno, pues eh Herriko Bistanlek eh eh ot eta e, pertsonarite tokatzen e, tokatzen zitzaion e, e, pues, e, joatea, e, joa, to, joatea, joatea tokatzen zitzaion a ver yoatea zitzaion eh pues vidali eh vidali e, eh sí zio, eh, bai. Zuten. Bira dizuten. Eh, eh, eh, eren zugearen zuloa. Eta eh, bueno, eta erregea eh pues izan eh zuen eh, si, eh eh eren zugeak abatu zuen pertsona, pues eh, bere Eh, alaba eskondual eh eskondual, bai. Es, a ver, eskondual eh alco eh, eh sie, zen, zen, zela. Eta eh, bueno, pues Mutilak eh, ya pues eh esa enba, pues eh yo hago eh, eh, eh, naiz eh, E, e, e, eren zugearen zuloa eta jakabatu ba, zuen eta bueno e, eta e, e, erregaren e, ala, alaba tokatzen zitsaion e, pues, zuloera joatea eta mutilak esan, e, esan zion pues, beratxera ipintzea e, ipintzea eta eta eta pues, bueno eta ezta baitatzen hasiz hasizen e, eh ehren eta eh e, bueno e, berak bereskopetarekin eh hiru tiru eh herrin e, eta hiru eh e, e, lurrera erori eh sitzaien Eta bueno, eta e, bere, eta txapurrak ere bueno, koskagin e, e, zuten eh eren zurea eta e, lau eh lau eh e, kendu eh esiz eh sitxaiskia eren zurea. Eta bueno, ja akabatu zuen eh eh e, bueno, akabatu zuen e, e, eren eh, rekin eta baina eh, erabaki zuen eh, eren zugearen eh, miak kentxeko eh, kentxea mm. eta eh, bere poltsikoan poltsa bate, batean eh, engord, eh, engordetu zituen eta eh, alde egin zuen mutilak eta mendira zen esen berriro eta mendian e, bueno e, no A, e, egun batean eh ikaskein bat e, aurkitu e, zuen e, eren heren zugearen zuloa eta e, pues, e, bururatu ez hitzaion eh pues e, bat eh e, e, buru bat hartzea eta eh edo edo jauregira joatea eh esanez eh bera kabatu zuen eh herengusuarekin eta bueno pues estan días egin, eh, egin zen, eta bueno pues ya igual erregearen alaba igual eskundu eh, al eh, al, joe, al al al al 100, eta bueno, pues oso oso pues ixegoen ikasgina. Baina eh eh motilak mendiak ixegoen eta ez daki zer pasatzen e, zen. Eta e, e, be, e, beste pertsonarekin aurkitu zen eta apostu bat egin egin zu, er, zuen egin egin zion eta ezan, bueno, e, apostua zen e, e, bueno, e, beste pertsona e, txakur txiki bat zeukan eta izan zion pues ni e, nire ni ze e, zurea, baina askarragoa da. Eta bueno, apostu, apostu bat egin zuen eta apostua zen eh eh jauregira Joan e, e, behar e, zen Eta eh, katilloa, edo, ardo katilloa edo eh copa pues, eh, katilloa eh, ekar, eh, ekarri behar eh, zuen eh, txakurrak. chakurrak. Eta bueno, pues eh, eh, bueno, mutillaren chakurrak eh, pues, katillu eh, eh ekarri zuen eta e, dena, o sea, e, ardoa, pues, e, pues bueno, e, e, katilloa bete bete eta e, zegoen, baina e, beste txakurrak eh txiki e, beste horizon, bueno, bai txakurra eh bat ekarri e, e, e, zuen, baina kopa txikia eta eh zegoen. Eta bueno, pues, eh, irabaziko irabazi zuen pues, eh, Mutila. Eh, eta eh erregea eh eh konturatuz eh fichayan eh, pues eh txapur, o, o, zer, eh egin zuentzakur eh horiek eta eh, agindu eh, agindu eh, Eh, Zien, bueno, zi, zi, zi, zi, zi. zi. eh, bere eh bere soldatak bere soldatuek bere eh, no, soldatuek, bai eh horiek, horiek eta bere eh, jabeak eh, ekartzea eta eh, bueno, palazioa eh, joan zen eh eta eh, mutil eta mutiles Eta, bueno, han eh zegoen eta potea eh eman eh de en suen. Mo eh ha e, roado. Bai, ha bai. Ba, ba, ni, ya, el, el... E, ba ni, e, eren, eren zuea akabatu eh eta bueno, pagao eta, etaguin eta, bueno. eta ja el eh, mutilla pues eran ciern eta eta zer eta dragoia ez daukan eh, eh, eta ja oso lotxa zegoen eh, ikaskina eta dena kontatuz eh, dena zuen eh mutilak. eta pues, berak eh, akabatu zuen eh heren eta, eta bueno, ikazkinak plazan edo barantzan erre zuten eta mutillak e, errearen alaba e, eskondu, e, eskondu zen eta e, eta nomen zen pues, e, de, e, denak oso ondo biz, e, bizitzen txilek